És dimarts 10 de desembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell destacarem les paraules més rellevants que ens ha deixat la conversa amb Joan Ferrer, regidor de Ciutadans, que ens ha fet el balanç dels seus primers sis mesos a l'Ajuntament de Palafrugell. D'altra banda, també us oferirem la segona part de la conversa que vam mantenir amb Domènech Rusca, David Llamas i Raquel Mallorquí, tres dels membres de la comissió del Festival Pala Robòtica. La informació comarcal avui passarà per l'increment del 10% del pressupost del Consell Comarcal per l'any 2020. I acabarem aquest informatiu d'avui dimarts 10 de desembre amb les activitats que ens porta la Biblioteca de Palafrugell per aquesta setmana. Les comentarem totes elles amb en Joan Soler, director de la Biblioteca. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts dia 10 de desembre i ho farem posant la mirada en la conversa que hem mantingut aquest migdia amb el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Palafrugell, en Joan Ferrer, Després que doncs, hagi passat per el 107.8 de la l'FM i també per radiopalafrugell.cat, a continuació destacarem algunes de les paraules més destacades que ens ha deixat aquesta conversa. Començarem amb el balanç que fa d'aquest mitjany que porta a l'Ajuntament de Palafrugell. Diguem-ne que aquests sis mesos doncs, ha sigut en contacte amb els funcionaris, amb la realitat de l'Ajuntament, amb tot el funcionament com es fa,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 Mm. Doncs eh, també ens ha pogut comentar Joan Ferrer que no tot han estat eh, sorpreses desagradables les que ha viscut a l'Ajuntament de Palafrugell des que n'és regidor i és que doncs també ha pogut copsar que hi ha molts bons professionals a l'Ajuntament de Palafrugell i també, doncs, òbviament, ha destacat aquells aspectes més negatius. Bé, jo sí que m'ha sorprès una miqueta la qualitat i la capacitat dels funcionaris.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 i coneixen més els temes i està obert més els debats. Uh -huh. En aquest sentit, al voltant de la crítica que ha volgut fer sobre l'equip de govern, eh, doncs, eh, hi ha els aspectes que no hi ha les banderes eh, oficials eh, doncs, unejant a l'Ajuntament de Palà Frigell. també ha, que en el seu lloc hi ha pancartes que no són legals i que hi ha molta brutícia eh, en els eh, carrers de Palafrugell no només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 les escoles s'han treballat en el programa d'Escola Verda, doncs des de les escoles pot arribar a les famílies i les famílies es pot respondre a que la gent sigui més cívica i sigui més respectuosa en el tema de l'argollida de, de, de deixar-la. Segon lloc, bé que la caga dels gossos tampoc es pren les mesures necessàries, això don molt mala imatge,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 ens han promès, per una vegada que es presenta un programa, es va posposant, es va posposant, passen els dies, i veig que les, que les 14 casetes que hi ha són un niu de rates, de brutícia, i d'acumulació de, de tracos i d'ací. Jo crec que hi ha altres mesures a fer, i que el poble, mans de l'estiu, hauria de ser més net i presentat, i més curós en aquest tema. Aquests són els aspectes més rellevants d'aquesta conversa que ens ha deixat avui Joan Ferrer, el primer que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell per fer aquest balanç. Demà doncs, no tindrem aquesta, aquesta entrevista, sinó que tindrem els trossets compartits i dijous a les 12 tindrem el portaveu de Palafrugell en Comú Podem, Alfonso Rius, i divendres tindrem la presència en aquests estudis de Ràdio Palafrugell de Josep Salvatella de Junts per Catalunya. Continuem en aquest informatiu i a continuació doncs, us oferirem la segona part de l'entrevista que manteníem ahir amb els membres, amb tres dels membres del Palau Robòtica 2020 en aquest sentit ens visitaven si us recordeu els nostres estudis David Llamas, professor de l'Institut Baix Empordà també teníem amb nosaltres a Domènech Carrusca del Carrilet i per últim teníem del Sant Jordi a la Raquel Mallorqui us deixem amb aquesta segona part en la qual posen la mirada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 de projectes de tecno de, i l'exhibició exposició de la competició de Bex. Sí. Això ja, ja ho teníem. Doncs aquest any sí, em, i l'any bueno, passat també hem feit combat de sumo, sí. amb robots. Llavors, eh, enguany el que volem és per acabar de, de, ens queda un buig, no? Ens queda de quarta primària fins a tercer d'ESO quedava un buig. Uh -huh. Queda com un sisè i primer d'ESO quedaven així, com di, ostres, no? Aquesta línia s'ens trenca. I amb el grup de treball pensant pensant, bueno, fer activitats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 I una mica el que volem és portar referents, en aquest cas portarem la Núria Salan, uh, que és... Veure, Doctora de... en metal·lúrgia, sí. o sigui, és, és professora de, <coughs> de l'OPC, de, mm. de la Politécnica de Catalunya, mm. i una gran divulgadora. O si sigui, Tenim sí, la sí. sort de que ha acceptat per sí, sí. va, venir aquí al teatre municipal, ens ha donat un xec en blanc, <ríe> li vam explicar el projecte, o i sigui, sí. va dir que sí, sí, que col·laboraria tot el que pogués. Sí. O sigui, I, I aquest any la idea és aquesta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 Uh, ara estava buscant des eh, del mòbil no, sé si, bueno, uh, no, no és que no volgués escoltar <ríe> és perquè a principis d'aquest any, mira, devia ser poca una miqueta abans de, del Parla Robòtica d'aquest 2019 doncs uh, vam conversar amb en Ferran Marquès perquè devia venir aquí al Centre Municipal d'Educació sí, sí, sí, sí. i ens va comentar eh, el tema d'aconseguir que, o sigui, que la societat aconseguís que les dones s'impliquessin no? en aquesta devolució tecnològica en aquesta... perquè al final eh, doncs és això donar... fer-los veure que, que, que són vàlides perquè potser no, no, no, no en són conscients no? perquè portem tants anys treballant d'una manera i els referents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 Sí. Eh, eh. doncs fet de que he fet aquest punt, no, al voltant de d'aquesta doncs, novetat portar aquest Pala Robòtica 2020 doncs eh, hem volgut també obrir una miqueta res, eh? una miqueta al debat aquest eh, que en el qual no hi ha debat perquè tothom és tot, estem d'acord eh? aleshores eh, ens sí, sí. hem quedat eh, d'acord ràpidament no sé si tenim altres novetats a part d'aquesta implicació de més alumnes per tant això vol dir sí, que en el Pala Robòtica no només a la Bòbila doncs, també tindrem sí, més, sí, més participants sí, sí. No, no, la, la plaça... i ocuparem el carrer de fet, ¿saps? o sigui, ja en la Bòbila ja sense està quedant petit l'any sí. passat ja se'ns va quedar petit llavors aquest any sí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 En cas de que el temps acompanyés, pues, ja buscaríem un, son, son un lloc alternatiu, no? ja teníem mm -hmm. l'hora de càmera, però el que ens jo ja és començar a ocupar el carrer, també. Així mm -hmm. o sigui que surti perquè estigui més visible, que puguin venir no? pues els pares, els avis, mm -hmm. o la gent de i els mateixos vilatans, que, que vinguin i puguin gaudir i vegin mm -hmm. el que fan no? els nostres alumnes dintre de l'aula. No? O sigui, que també és un altre dels objectius del Palau exactament, Robòtica. Exactament, acostar-ho a la mm -hmm. perquè, ciutadania. Mm -hmm. Perquè el, el, el Palau Robòtica és, diguéssim, una una petita mostra del que es fa a les escoles. Perquè, clar, estem parlant de P5 primer, mm -hmm. de quart, sisè, no? o primer d'ESO i els de tecno de, de tercer d'ESO. Però, clar, els altres cursos, a segon, a tercer, a cinquè, també es fan coses, mm -hmm. però no surten. No? Però vull dir que és, és el Palau Brot és, és una mostra clar, que, del que es fa eh? perquè és una mica, les escoles volem ensenyar a tothom el que fem i com treballem. És que és un dia que posem en comú mm, i mm. compartim tot allò que estem treballant mm. durant tot l'any amb tots els alumnes. Lògicament mm. no podem sortir a tota l'escola no, no, amb tots no. els alumnes. L'altre dia fent, fent una reunió també vam estar comptant així per sobre el nombre d'alumnes <coughs> que participarien aquest any i estem, clar, de, de 5 anys uns 250. Dels de quart, de 8-9 anys uns 280. De 6è, també, uns 280. De primer d'ESO, potser són uns 350. Els de secundària, tercer i quart d'ESO, potser 300 i pico més. Ah, estem a la Rallà, més de mil alumnes. I tant. És un nombre important. Més els que després aniran a visitar-ho, no? Per tant, és xulo, perquè encara hi ha els altres que no hi participen. Moltes vegades se'ls convida a passejar que ho vinguin a visitar, no? Si ho se'ls constava, vols anar a visitar, d'una o dues hores i poden anar i veure el que fan els altres, o sigui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 però estem allà, estem allà. Bé, doncs, sí, sí. Eh, com que encara queda molt, eh, d'aquí al maig, òbviament, en tornem a parlar abans i, doncs, us eh, seguirem de, de ben a prop quan ja sapiguem la data, també abans, doncs, òbviament, us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 O ja ho teniu tot força lligat? No, no, no, no l'estrès és, és continu. No, el problema sí, sí, sí. és que tothom té moltes ganes i llavores sí. d'an any de... Tothom vol fer moltes coses més i fins sí, i tot a sí, vegades sí, i menys, i bueno, sí, aquest sí. any ens clar, quedem clar. aquí i això guardem sí. per l'any següent perquè realment tothom té moltes ganes. Sí, sí. Mm -hmm. Molt bé, doncs ho seguirem comentant aquí a, a aquesta sintonia. Quan vulgueu, doncs, ja, ja us ho hem dit i em reitero, eh, teniu les portes obertes i en parlem ben, a, ben aviat. Raquel, David i Domènech, moltes gràcies, bueno, gràcies i, i fit aviat. Moltes gràcies. gràcies. Doncs avui us hem ofert aquesta segona part. Si voleu escoltar tota la convec íntegre que van mantenir amb tres dels membres de la Comissió del Pala Robòtica doncs ho podreu fer a través de la nostra pàgina web a Rràdiopalafrugell.ca. I després de sobrepassar l'Equador d'aquest informatiu d'avui dimarts és moment per a la informació de comarcal destacada de les darreres hores que ens porta a explicar que el ple del Consell Comarcal del Baix Empordà va aprovar ahir el nou pressupost per al 2020, que s'incrementa més d'un 10%, dos milions i mig més, fins a arribar als 25,8 milions d'euros, un augment que beneficiarà principalment les partides de serveis socials, medi ambient, el centre tramuntana, serveis generals i promoció econòmica. Entre les inversions cal destacar com a pilars forts el centre tramuntana, destinat persones amb discapacitat intel·lectual, on el Consell preveu reforçar els seus equipaments, maquinària, aire condicionat, mobiliari i sistemes informàtics amb més de 100.000 euros i, a més a més, també invertirà en vehicles per a les brigades del centre ocupacional destinant-hi 54.000 euros. D'altra banda, l'ampliació i adequació de la nau del Consell per a les brigades comarcals comportarà una inversió de 240.000 euros i també s'apostarà per l'adquisició d'un nou local pels serveis socials a la plaça Carreres d'Agues a la Bisbal d'Empordà que, juntament amb la reforma, s'eleva als 260.000 euros. Segons va destacar ahir el president del Consell, Joan Manel Loureiro, un dels objectius principals d'aquest mandat és tenir cura de les persones més desfavorides i també de les seves famílies. Per això va apuntar que es reforçarà el programa de reinserció. La gestió dels serveis d'ensenyament també s'emporta bona part del pressupost, un 18% principalment en la gestió de menjadors escolars, on l'Oreiro va posar en valor les beques menjador i també el transport. A més a més, per últim, us hem d'explicar que també s'aposta per la construcció d'una nova deixalleria i la millora de les ja existents, amb més de 290.000 euros. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem Baixant fins a la biblioteca per eh, comentar doncs, les activitats que tenen programades per aquest mes de desembre. Començarem comentant les que tenen programades per aquest inici de setmana, per aquesta setmana la segona de l'últim mes de l'any. Saludem en Joan Soler, bon dia. Bon dia, benvinguts. Doncs uh, un dia més uh, ens apropem aquí amb vosaltres i aquestes activitats doncs d'aquest mes de desembre que hem d'explicar que van començar precisament ahir dilluns um, uh, un, una activitat recorrent tot i que aquesta setmana també tenim, tenim d'altres uh, aquesta activitat és aquest club de matemàtiques eh, que ja és una activitat doncs, habitual de, de la biblioteca Sí, a través de la mare d'en Xavier Baix que ha estat professor de matemàtiques uh, fem aquest club de matemàtiques un cop al mes o sigui el tercer dilluns i per a aquells que us agradi les matemàtiques, eh, és una manera més dinàmica, una manera més, eh, diríem, divertida d'afrontar les, ma les matemàtiques, no? Tenim aquest concepte que a vegades és una cosa complicada, però en Xavier ho fa molt, molt amè, molt didàctic, i sense cap tipus de, de, de pressió, per tant, us convidem a venir al Club de Matemàtiques perquè es diuen coses molt, molt interessants que a vegades passen desapercebudes. Aquest dilluns, dia nou, doncs van fer l'homenatge a Martin Garner, que és un dels grans divulgadors de la matemàtica, i va estar molt bé. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquest balanç d'aquesta activitat que es va fer ahir dilluns, doncs ara sí, començarem el repàs de les pròpies activitats que vindran i que doncs, ja ens porten algunes tres aquesta setmana en concret. Sí, eh, comencem aquesta setmana aquest dijous 12 us convidem tots a venir a dos quarts de 5 a les 4 i mitja, a, a, a 6 a la sala polivalent de la biblioteca perquè fem aquesta tertúlia al voltant de la lectura i els llibres que és Parlem de llibres i lectura eh, una tertúlia que és eh, literària al voltant dels llibres eh, lliure, democràtica, gratuïta diguem així perquè ho fan els nostres usuaris, és com a autogestionada i, i van triant alguns autors diferents en cada una de les tertúlies. Per tant, convidem a la gent que vingui i, i bé, ja veureu que passareu un bon rato a través de tots els nostres usuaris. Aquest, aquest fet, eh, ho comentàvem, perquè aquesta activitat va començar el mes de setembre, o si sigui, no vaig errat, i, i comentàvem no, que una de les coses més importants poder al final és... Que, que els propis usuaris hagin implicat i tinguin no, la voluntat de, de dur a terme aquesta activitat, de portar aquesta, aquesta activitat a la, a la biblioteca. Com sabeu, eh, tenim cinc clubs de lectura, de teatre, de narrativa, de clàssics, de lectura fàcil i eh, a través de la proposta de la Dolors Gubau vam intentar fer un club de lectura una mica més lliure, en què cada un dels usuaris que venien a la biblioteca eh, poguessin parlar dels seus autors preferits, poguessin parlar dels llibres que han llegit els últims mesos, poguessin parlar d'alguna ...article de literatura que haguessin trobat... Eh, ...és a dir, la qüestió és fer una mica de tertúlia però amb l'eix central de la lectura i els llibres, sobretot els llibres literaris. I els hi van donar peu eh, a que poguessin fer aquesta tertúlia, que les dues darreres sessions dues darreres sessions ha sigut molt divertida, han sortit autors desconeguts, llibres desconeguts, i bueno, ens hem posat a fer un intercanvi d'idees entre els diferents usuaris que amb la seva formació i amb les seves lectures doncs, ens enriqueixen en tots ja ho veieu, si vosaltres doncs, també sou assidus lectors i doncs us ve de gust passar doncs una estona amb altres usuaris també de la biblioteca doncs ja ho sabeu aquest dijous a partir dels quarts de cinc fins a les 6 aquest eh, parlem de llibres i lectures amb aquesta tertulia literària que coordinen els propis usuaris i usuàries de, de la biblioteca i quan acabi aquesta sessió doncs si us voleu fins i tot us podeu quedar perquè al cap d'una hora doncs tenim una altra, una altra activitat Sí, aquest dijous dia 12 ja fem el darrer de l'any al Club de Lectura de Clàssics Catalans Uh, ens acompanyarà l'Ester Xargai, que és una artista i poeta, i parlarem uh, d'una figura destacada com és el poeta, escriptor i artista Joan Brossa. Uh, uh, a, a través d'un llibre que té, que és el Dia a dia, uh, un diatari del de 1988 al 92, parlarem de l'escriptor Joan Brossa, sobretot des del punt de vista més uh, creatiu no? I, i, i estètic que és aquest Joan Brossa, que, que també era artista, i ho farem de la mà de l'Ester eh, Xargai. Us convidem a tots a venir i a impregnar-vos una mica de, de, de les idees d'en Joan Brossa, que sempre són interessants. Doncs A punt de tancar ja aquest any Brossa, que s'està commemorant aquest 2019, doncs ja ho veieu, una altra activitat que podríem encabir dins d'aquest any Brossa. De fet, doncs, si us recordeu, la, la setmana passada doncs, parlàvem amb, amb la Judit Berners la, la coordinadora d'aquesta any Brossa al voltant doncs, també d'aquesta exposició que ara hi ha al Centre Municipal d'Educació Brossa Polièdric i en el què doncs, volíem mostrar aquesta faceta universal no?, de, de, de Brossa i també doncs, de les diverses, diverses facetes que tenia aquest eh, escriptor i artista i poeta de, de casa nostra doncs aquestes són les dues activitats de dijous i encara per acabar la setmana doncs, tenim una altra el, el divendres Sí, divendres farem un espectacle literari, una lectura comentada al voltant d'una altra gran escriptora que, tenim, que vam tenir el nostre país, que ara fa el 150 de naixement, que és la Víctor Catalang, eh, de finals del 19 principis del 20, i ho farà eh, la parella l'Olga Sercós i en Miquel Martín, escriptor i actriu, que ens faran una lectura comentada. Ja vam fer alguna altra, com la de la Montse Avelló, i aquest cop eh, destacarem una mica a l'oralitat dels escrits de la Víctor Català i els comentaris al voltant de la seva obra i a la seva figura d'aquesta escalenca que ens va deixar unes obres molt, molt, dest molt destacades per ser de finals del XIX uh -huh. uh, Us convidem a tots a, a venir i, i a escoltar l'oralitat de l'Olga Sercós que està molt i molt bé uh -huh. Molt bé, doncs aquestes serien seria la, la darrera de les propostes d'aquesta setmana. Més enllà d'aquesta setmana, doncs, la setmana que ve, per tal doncs, que les tingueu presents, també doncs, es podeu fer un vol per a la biblioteca i així doncs, també les acabeu de, de contemplar i podeu preguntar alguna cosa més si, si no us ha quedat clara que, que ens ha explicat avui en Joan. Doncs eh, Joan, res més. Nosaltres, moltes gràcies Joan i, i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs amb aquest repàs de les activitats que hi ha programades per a la Biblioteca de Palafrugell aquesta segona setmana del mes de desembre, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimarts. Nosaltres... Abans d'acomiadar-nos, doncs us recordem que podeu seguir tota l'actualitat del nostre municipi a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i a més a més, doncs també si voleu, podeu activar les alertes per tal que aquestes informacions que anem penjant a la nostra pàgina web us arribin directament als vostres dispositius mòbils. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada.